Fram emot eftermiddagen började den svenska herren avväpnas. Regementsvis marscherade svenskarna upp mot det ryska lägret. Infanteriförbanden skulle avlämna sina vapen inför det ryska gardesregementet och först av alla kom livgardet. Infanteristerna gjorde honör med muskötorna och la ner dem på den sandiga marken. Därefter krängde de av sig värjorna och patronväskorna. Gardeskorporalen Erik Smepust som ingick i Oxenstjärnas kompani skrev sedan sorgset i sin dagbok Med vad hjärta det skedde kan var och en väl tänka De svenska rytteriskvadronerna ryckte fram mot de platser de fått anvisade för avlämningen av sina vapen Inför leden av stillastående ryska dragoner från Bauers regemente. Red den ena blåklädda skvadronen efter den andra förbi. När de passerade slängde de ifrån sig sina pukor, sina standar, sina värjor och kabiner. Den unge Fenrik Piper kallade det ett ynkeligt spektakel som ej utan tårar kunde anses. Allt eftersom förbimarschen pågick växte den skramlande högen av vapen, fälttecken och instrument till ett litet berg. Obeväpnade redan bort i eftermiddagssolen. En del grät. Nere vid Nieper stod folk och brände handlingar ur fältarkivet. De två kansliposterna. Thun och Granberg satte själva elden till de digra travarna av papper som lågorna smälte bort till sot och aska. I förbigående noterade Bald Thun att flera av buntarna hans längt på bålen var koncepter skrivna av kungens propagandaminister Olof Hermelin. Samlingar av pamfletter och depescher talande om Sveriges storhet och makt.